Să aveți o audiție cât mai plăcută! Nici mama nu s-a lăsat, ci a făcut un plan ca să o scape pe micuță. Dar ce parte juca Hamid în planul ei? covoiat sub povara sa, Hamid mergea sub căldura dohoritoare, de-a lungul râului spre casă. La umbra unui smochin se opri să facă o mică pauză. De acolo privi spre vacile moleșite de căldură, ce se adăpau din râu. În apropiere, niște femei spălau rufele, după care le puneau pe o piatră și le băteau cu o lopată de lemn. În curând se vor coace și smochinele, iar oleandrii de pe malul râului dădeau un floare. Obosit și somnoros, Hamid început să mediteze asupra râului. De fapt... Încotro curgea când lăsa în urma lui această vale și pășea departe într-o lume străină, despre care el, Hamid, nu cunoștea nimic. Avea dorința ca, într-o zi când oleandrii înfloresc bine, să pornească la drum pentru a cerceta el însuși aceasta, urmând dâra roșie înflorită până departe, jos, la apa cea mare. Hamid, care sta sub smokin visa cu ochii deschiși, până ce soarele se apropie de vârful muntelui și inundă lumea cu acea lumină ciudată, care în același timp o transfigura și o umplea de pace. Lanurile din jur nu mai fojneau, iar vacile au încetat cu păscutul. Se părea că toată natura își reține suflarea în așteptarea apusului de soare. Atunci băiatul porni în grabă pe vârful degetelor să urce dealul. Nici chiar el nu îndrăznea să tulbure tăcerea profundă. Din nou, familia se reuni în jurul castronului pentru mâncarea de seară, la lumina focului și licărirea lumânării. Chinza se trezi înviorată din somnul ei și arăta satisfăcută și chiar fericită în poalele mamei. Ca un pui de pasăre flămând deschidea gurița pentru a fi hrănită. Hamid privea la ea pe furiș, iar privirea lui deveni gingașă când își aminti cum trupușorul ei obosit îl rezemase de spatele lui. Mereu avea dorința să o crotească pe surioara lui și să o facă fericită. Din nou, vacile se auzeau rumegând în grajd, în timp ce un câine bătrân, cu o ureche ruptă, se strecură înăuntru și se așeză în poala rahmei. Moli și lilieci zburau în încolo și încoace. Pisica se furișă și ea, vârându-și botul în blid, pentru a-și lua partea din cina familiei. De două ori a fost alungată, dar ea nu se lăsă bătută. Până la urmă n-a mai fost oprită, doar era mâncare destulă pentru toți. O adiere de vânt aduse de afară mirosul aromatic al plantelor, ce creșteau în lădiță în fața colibei. După munca zilei, oboseala îl răpuse pe Hamid, care se așeză îndată la dormit. În visele lui, îi se păru că bătrânul cerșetor crescu înalt, tot mai înalt, până în cele din urmă stătea ca un uriaș înspăimântător între el și chinza. Îndată se trezi din somn și privi spre luna care răsărise, și spre cei mari care încă stăteau de vorbă în jurul focului care era aproape stins. Cei drept nu vorbeau cu glasare, însă tonul vocii mamei sale, în care se deslușea rugăminte și teamă, îl făcu să se trezească de abinelea. La lumina lunii, putea să deslușească clar fețele lor. Tatăl Vitreg arăta furios și hotărât, Fatima încruntată și totodată bucuroasă, iar mama lui palidă și plină de teamă. Este singura ofertă pe care o vom putea primi vreodată pentru ea," spunea Sima Homed încăpățânat. Ea va fi în siguranță pentru toată viața." Pentru toată viața," strigă mama amărâtă. Aceasta nu poate fi numită viață. Ea va muri, căci este mică și slăbuță." Pentru un copil orb este mai bine să fie mort," replică Fatima. Furioasă, mama se întoarse către femeia bătrână, însă tatăl ridică mâna în sus și cu aceasta le-a la tăcere. Nu vreți să încetați odată? Femei nebune, amenință el. Nu mai este nimic de discutat asupra faptului. Afacerea este încheiată. Peste trei zile, dimineața de vreme, copila va veni cu mine. El se sculă în picioare cu o figură gravă, iar Fatima îi urmă exemplul. Zahra însă rămase lângă focul stins. Umplută de durere, își legăna corpul în lumina lunii, zicând Fetița mea, fetița mea! Mid stătea neclintit și privea la mama lui. Nu îndrăzneați să-i vorbească sau să meargă la ea, căci se temea să nu-l tulbure pe tatăl său vitreg. Însă inima bătea cu putere, căci el știa că trebuia să se întâmple ceva. Nu, nu, nu!" se repeta înăuntru lui de nenumărate ori. Eu nu o s-o plece în niciun chip!" El văzu apoi cum mama se apropie în sfârșit de locul ei de dormit și, cu un suspin adânc, se așeză la culcare. Hamid contempla o fâșie de rază a lunii ce se strecura prin ușa întredeschisă și înfășura leagănul unde dormea Chinza. Ascultă primul cântat al cocoșului în timp ce o vacă din grajd se întorcea pe partea cealaltă. El văzu cum revărsatul palid al zorilor anunța o nouă zi de vară și în tot acest timp se gândea și chipzuia. Toate acestea însă nu duceau nicăieri. Înainte de a se lumina bine de ziua, el căzu într-un somn adânc, din care foarte curând a fost trezit, cu o lovitură brutală de picior. Trezește-te odată, trândavule, mârâi mărâisi Mohamed. Este timpul să duci caprele la păscut. Hamid se ridică de pe salteaua lui, își spăla mâinile și fața într-o găleată cu apă și se așeză la masă. În timp ce își înghițea pâinea cu cafeaua fierbinte, trase cu coada ochiului la mama lui. Ea era palidă și avea cearcă adânci la ochi, însă nu arăta chiar așa de nefericită după cum s-ar fi așteptat el. Pe fața ei se citea o hotărâre, ca și cum ar fi luat o decizie irevocabilă. Dintr-o dată Hamid observă că mama lui îl privește insistent. Atunci și el îi răspunse printr-o privire hotărâtă. O înțelegere tainică sări ca o scânteie de la unul la altul. La cea din ocazie se vor sfătui împreună. N-au trebuit să aștepte prea mult. Hamid mână turma pe coastă și o lăsă să pască. Acolo se întâlni cu un prieten pe care îl rugă să aibă grijă de capre, pentru scurt timp, iar ca răsplată primi de la Hamid o coajă de pâine, pe care o economisise la micul dejun. Se furișă apoi spre casă, unde supraveghea coliba printr-o spărtură a gardului. Peste puțin timp o zări pe mama lui, mergând spre șopronul, unde era piatra de moară. Ceva mai târziu, Hamid se strecură prin gard și ajunse la mama lui. Ca totdeauna, Kinza stătea cu fața întoarsă spre răsărit, așteptând clipa când trebuia să apară soarele. Mama lui Hamid învârti piatra de moară și aerul se umplu de mirosul plăcut al boabelor proaspăt zdrobite. Hamid se ghemui la picioarele mamei lui și puse mâna pe brațul ei. Mamă, șopti el, eu am auzit tot ce s-a vorbit noaptea trecută. Acela este bătrânul cerșetor care vrea să o aibă pe Kinza. Mama se întoarse spre el. Câteva secunde, ochii ei liniștiți și blânzi se opriră între ai lui Hamid, examinându-l. Era un băiat slăbuț și mic pentru vârsta lui, însă rezistent și vânjos, iar dragostea pentru sora lui era foarte puternică. „Bărbatul meu dorește așa ceva”, răspunse ea, „însă eu o să am grijă să nu se întâmple. Nu vreau ca fetița mea să moară pe străzile acelea îngrozitoare.” Nu, Hamid, tu trebuie să o duci în altă parte. Tu poți să o salvezi numai dacă vrei." Eu?" repetă Hamid încremenit. Însă privirea pe care i-o aruncă mamei sale era liniștitoare. El era plin de vitejie și săritor, iar pe fața lui se putea citi o urmă de veselie.